«Як поважно, – сказав Фабіан, – як поважно і похмуро ти все це сприймаєш, мій любий Байтазар. Я ніколи гадки не мав глузувати з каліцтва. Але скажи мені, чи ж личить такому горбаневі з мізинчик завбільшки сидіти на коні, через шию якого він і не визерне? Чому він уліз у такі величезні потфорти? Чого натягнув таку бузесіньку куртку з безліччю китичок, шнурків та інших цячок? Чи личить йому носити той чудернацький оксамитовий берет? Чи сміє він так бундючитись та пишатися? Чи сміє він звертатися до нас таким поварварському хрипким голосом? Чи сміє, питаюся, я, і чи не маю я права поглузувати з нього? як із справжнісінького блазня. Але мені треба бігти. <смі> Я мушу подивитися на Веремію, яка щиниться на вулицях, коли той лицар Студіозус в'їде до міста на своєму баскому коні. З тобою, бачу, сьогодні пива не звариш. Бувай здоров. І Фабіан щодуху подався через ліс до міста. Бальтазар звернув з дороги в ліс пірнув у найгустіший чагарі, і там, охоплений, ба навіть пригнічений гіркими почуттями, сів на мох. Цілком можливо, що він справді кохав прекрасну кандіду, але те кохання ховав як солодку таємницю в найглибшому куточку своєї душі, ховав від усіх людей, навіть і від самого себе. І коли Фабіан так безсоромний, легковажно заговорив про це, йому видалось, наче брудні руки, нахабно зривають зі священої постаті покривало, до якого він навіть не смів доторкнутися, і що свята буде на нього вічно гніватися. Так Фабіанові слова видались йому огидним глузуванням з його їства, з його найсолодших мрій. «Отже, – вивкнув він з великою досадою, – отже ти вважаєш мене закоханим йолопом, Фабіане, таким собі дурним, що бігає на лекції Моша Терпіна, щоб хоч годину побути під одним дахом з прекрасною кандідою, щоб лукає в лісі на самоті, щоб видумувати жалюгідні вірші для коханої і писати ще жалюгідніше» що псує дерева, вирізуючи безглузді вензелі на їхній гладенькій корі, що в присутності дівчини не спроможний сказати жодного розумного слова і тільки зітхає, охкає та плаксиво кривиться, неначе в корчах, що носить на грудях з'яв'ялі квіти, які вона носила на грудях, або навіть рукавичку, яку вона загубила. Одне слово – Робить тисячі сміховинних дурниць. Тому, фабіане, ти й дражниш мене, тому всі студенти глузують і мене, тому й сам я і весь мій внутрішній світ, що відкрився мені, для вас стали посміховиськом. А мила, люба, чудесна кандіда.